د سورہ حدید تر ملک دا بل باب ده او د کې لس سوراتونه دي دی د کې دوه مسلې بیانې jihad انفاق ترغیب ال ترغیب الانفاق یو سورث شروع کې په تسبيه سره نبل سورث شروع کې په تفیب سره سورہ حدید کې وای تر لاس کے والا مجادلہ کی وئی رواجونا رسمنا پریدا حشر کی وئی دا اللہ دشمن دا ملک نو شڑا ممتحینہ کی وئی پتا امتحان راضی برداشت کوا سب کی وئی سب پا سب دا اللہ دے دین دا خزمت دا, دا پارا درے گئی جمعہ کی وئی طول راجمہ شئی دا جمعہ پورز او جہاد للار شئی منافقون کی وئی دا منافقان انت مکی وئی او انتھمکی گئی پخلوئی او کئی نو ترابن کې وای دا وسو زړه روانه دا بیا به ارمان کوئی مال بدن مول نه لګواد الله فدين سورې طلاق کې وای دا الله نبو شو کېږي طلاق بشي او تحريم کې وای ارص به رواني بند د دنیا خوراکونو رواني بند کم کو زم د دین قدر نه کوي سورې حديد کې ترغيب ورک انفاق تا بلوجوي الخمسا مال او لګوا او په بن زوت باندې یو ہاں زکر کئی مال زما دے نوولے نلگے لسمعات کی وما لکم مال زما دے وللہ میرا اسماوات اللہ تا پاتی کئیتل دا اسمان نظم کودی ما تا پاتی کئی نوولے نلگے آیات سب پین زمنا ما تا چپا دیکی گی ماتا نوی لگوا زما پا دین زبیدل بدل در کما یو ذلی و میاد مم ماجا لکم مستخلفین وان بقو مم ماجا لکم مستخلفین پی مادل در کردیں زما مال لیں ما پی خلی پا کڑائی ما پی دیو سور و زیموار نورې نه نلگی دیم لسا یاد کې زړه مال ستا شو پاتې کېږې ماته ومال لوکومللهتون کوو ب س الله والله میرا سمواې والله الله ته پاتېیلله اسممانو زمکو کودي یو مال زما دی رایکه دو زړه مال ستا شو پاتې کېږې ماته د چې ما ته پاتې کې وړینو ځان سره و نهې نو نې ې نه لګې نن او لګوه چې سبا تا سر لاړ شوو په کار دی دریم یو له سم یاد کئ من ذل ذی اقرض الله قرض حسن سوک دیه چور کاله الله را ورګړو مال زماله دیم پاتیکې یی ما دریم زمړه استعمال شو قرض راکا تا جنن مال راکو دا بدیسی لګسته قرض ثواب دل اداسه زر کم لګه قرش سه چال ور کین قرض را الله کا او درمو تمام د دنیا وخت دا ډیر لگ دي سلام آیاتنا علم انم الحیات دنیا لایبو ولاون وزینتو وتفاخر د دنیا وخت ډیر لگ سړیا دا خو لگ وخت او مثال د بارانه ده ګیا روټو کیو بیا پناشدې سے بدام ما سان لاړ شي زی بدر نه پاد کیو ون ولې نه لګي او پینزم تا مال ذلي خو دې مصیبت په دفقې آیات ویستم نه ما اسا مصیبتین فلارض ولا فیان فوسیګم الا فی کتاب مصیبت را اوسن کې مصیبت په نزد د کمت مالو لګوا د پینځو طریقو سرا صورت کې ترغیب دینفاق دا ا ترغیب الانفاق بالوجوه الخمسہ یو مال زما دویم فاطمې کیې ماتا دریم نو قرض درا درا راکه او سلورم وخت ډیر لگ دی او پینزم دا مصیبت نشي د فقواله نو یې لگوا دا ترغیب ور کوي بیلوجیل خمسہ دا صورت خلوص ده مقصد دا صورت ترغیب الانفاق بیلوجیل خمسہ حضر اجازه لري رحمت کې وقفه واقع به انولای کوئی منده مولانا بیذ الله سیندی رحمت الله علیه وخالړو سمولیا نور او یوزوما په یوز بیذ بید الله سیندی رحمت الله علیه دا به نو شاګر نته پوسو چې په یوز باندې پادې کې چې غبیبون لرکومي نو بیذ الله سیندی رحمت الله علیه شو او زه خود عمر را کومه زورس په یا منګو لمایو علم کړلنه نو ابদুল্লাহ سینجه رحمتہ اللہ, رحمت اللہ علیہ ته بدی سورۃ الزبور سکه کہ سورۃ حدید خلاصہ سره نہ غول خنورتہ یو غلی شو ها ما ورته جزوی متو واه ما ورته خلاصہ بیان کړه یا مولیا نیو سوځه پره خوم و پر دې به سبق یې ننور نه کړم او ما دې بیا که باط وی او حجت الله البالغه میتی ویلا نو قرآن نه مقصد دې زګه چې مقصد د صورتي ځکونه علاوه په قران په وشه د په صورتو تفسیرونه کې کې ترجمه شته تحقیق شته د صورت خلاصا د په کې نیسته تفسیرونه کې د به زکی نه او دا بدعرت ځانې ځکه چې پدې فويږي داخله کې وو ته پنځه بریان مليان وای د پدې زمونږ د شيوخ خلاصيني او دا تحقیق دی کې کړی دی نور مولیاں دني استفاده کوي خو پهږي په نو ولې انا نو مې دینو دمشرانو بیا دبي کوي داغه کتابونه استفاده کوي نو چې او شاګر د استاد نو مکاره مې نه پس وکوي اورې خوا سیا کتاب تو ګوره او لکیر کی فقيري اورینه په پیابوي کې نو په شاګر تويږي فقرت لبا یې دې پارا ډر کړې چې دا پرسو درسونه لرنې شي کنه نو وا بوډی رانا هغه خپل دکان ګرم ساتي سورت کې دا ترغیب دین فارته بلجوی الخمسا سورت اول کې مساله توحید بیانې سبحانه آل الله باقي بیانې الله زرا هغه چې بردي وخته او الله دې ضرور حکمت و علام لهومل کو سماوات جل الله زرا با چیز اسمانو زم کو دا يو هي يومي ته کول کې همړه کول او الله دې پار سمانه قدرت و علام هو الاول الله دې لون والاخر او اللہ دے رسو دارشی لمبے دارشی ازلی دے رسو دارشی ابدی او اللہ دے قران پر اعتبار دے نعمتوں سرا دے اللہ نعمتوں تو گورا ارشی کی او اللہ دے باطن پر اعتبار دے پوری سرا عالم پارساں وال باطن الله دے په پارصو غالب ظاهر مانا غالب دے په باطن پور دے پارصو او الله دے ظاهر په اعتبار د نعمتونو الله دے باطن په اعتبار د علم او الله دے ظاهر ظاهر سمانا الله دے غالب پارشا باطن الله دے په پارشان او بكل ش نلیم الله دے پارصفوان الله غزا د چی پیرا کړی اسمانوزمکی بی سیدت یاامین پشبوګولم هوګیم ثم استو علرش بی غلبہ کړی د پارش یالمو الله پای یلی جو فی الارض یچ د نکی یزماکه او چوزی ازما کینم او چوری کی د بری او چی جبرا او چ را کو زی کی د برا نا او چی جبرا او ماکم او اولاد السوسرا اینما کنتم چر د جتا سو ییم اللہ سبحانہ و تعالی بسیل دین کے لہومل کو سموات اللہ ذرا تصرف داس مہنوز مکو دیں و ایلائے تر جول امور اللہ تا گرزوٹھو لو کارونو دی یولل ذللا انقلاب بزمانے کے اللہ راولی یولل ذللا دنکے اللہ اشپا اورس کی دنکے اللہ اورس پشبکی و علیم اللہ دے پوا بذات سوزور بسینم آمنو به دا ترغیب ورکین په اولو طریقہ آمنو بالله ایمان ورې په الله دا الله حکومت نه او ایم رسولی ایمان ورې په رسول دا الله دا الله رسول جي سوې دا ومني الله دا الله رسول سوې مال لگوا وان بيقوم مما جالكم نوخرج قي داغنا چې ګر الله تاسو مستخلفین فی ناس باغین مقام پغین گر زول اللہ ناسپاری په دنیا الله کې نه ولې د اختیارات د الله درک نه ول نه لګي نو فلذین امنو منکم هغه سان چې ایمان له اساسونه خبره ومزلا د الله او د الله رسول خبره چې الله یې اولګ او مال دې مال لګي وانفقو خرچو کو دولر اجرن کبیر صواب دې لوي ومالکم سیتا سر لا ذمن بالله چې باور نه کوي ایمان روري پاله تاسو لید الله په خبر ایمان روي چې الله مال لګوت نه لګي ور رسول او پیغمبر برابلي تاسو درا لتو مينو بربكم چې ایمان روري بخبل رب نو او بل لګوي مال چې پاله ایمان روري نه الله مال الګوا نه تو مال لګي وقذ خزم اساكم اقس الله مضبوط لو تاسو نه سوره توبه کې يو سلي ولسم کې ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بانه لهم الجنه يخلدون فيها ما داروا الاولوا الاولغا وبدن راذراكا في جنات للذركم نولن لگی ان کنتم مؤمنين فايت اسومنان هو الذي ينزل على عباده ايات الله غزات 6 فرا لهگی د ترغيب را لگی بخ پل بندو آیاتونا بیناتن خکارا بیناتن فیل انفاق خکار دی پی کی چی مال اولگوی لی اخرجکم اوباسی تاسو در تیرون رناتا یقینان اللہ پتاسو میرابان و رحم کون که دے اللہ داسے آیاتون روالگل چی تیرون رناتا مال اولگوی چی رناتا راشے دیم مال اولگوی ما تپاتی کی یو مال زما د دویم ځ مال ستا خو پاتې کېږي ماتا ته مالله کومې تاسو لره چې لاتون فيکوونه چې مال نه لګوي پییلله دا الله په ولله میرا اوسماتې ولار الله ته پاتې کېدل داسمانځنو کودي مړه پاتې ککیږي الله ته حهدس کې رادي مالله کمی مالله کې الله ما کلل ته فافنی ته کم مال چې د وخورړ ن خو پاې شو و ما ل بالصفا بلیتا چې دا غوسو زور شو و ما تصدق تفام زیتان نو چې ویلږه مخ کې خیرات دې کو دا دې نو مال ولین لګي اوري او مقره عمان لګي مال نه لګي دلګولو په ځای نه لګي دا مال لګولو دې ارتو لبايد دين چې هرې قران طرف کې نو ول دین زکۍ په دې مال ولګوا جامعه ولوا الله فزار ولو کتاب ولا قلم ولا ولا دا غذریات دي پیسې ور او غخط ذریات به سر توره سئ هغه علم کې او دا غعلم کې مستقیل سئ هغه ساب مال جسون دیني زګي هغه په ټول ساب رکھے په کاریګي باندې هو ولګي سو وبو لګي سو اوري کنا ده لګي نه او ک لګينو په انوم نشان اول به مشهور کين ځان کې خان خیرات کړي ارضو جن الگا بابا بچه بس بسنڈا علالو پوشی چی خمشور شنی سنڈا بالال کی پوشی دا مال اولگو پزیبان دی وما لکم اللہ تن سولیو لګوي الله تا پاتی که اللہ, اللہ سمانت مکدیم او ندی برابر سا سنا من انفقا غصو چی مال لگئی من قبل پتھیں مکی دا غلبی دا قرآن یو دیکی دا قرآن غلب نشتا او مال دیل لگئی چیران قرآن غالب شنی قران خورشید توحید خورشید وقاتلا او جنگیو کو ها او بل اوسڑے دغه غلبین نور څومال لګی ها دن خورشید مال لګی دونه دی برابر او یا افاتینه فاطمه کا د فاطمه کې نه مخ کې مال لګول له کې تاله کړ یو مقام دې چا د فاطمه مکین نور څومال لګول له او کې تاله کړل دې بل مکه مخ کې دین د غلبې ضرورت سخت کلاسه ور کړل مطلب دا له چې د دین د لګولو ضرورت او مال لګې د غيو مقام دی ضرورت ختم شوم مال لګې دای بل مقام دی رمضان دې ټول بار غلني دین زکۍ دوسر تاون کې دایو دا مقام دی او چې دا مخه ختم شي بیا کې دایو بل مقام دی من قبل فت مخ کې د غلبې د قران وقعه تل او جنگي کړ دې یا مخ کې د فت مکینا او جنگي کړو ورسو اولای غدا گسان اعظم درجاتان لوی درجه والے دا گسان چما الله گئی مم با دو پس پد هنه وقاتلو او جنگ کین وکلن وعد الله الحسن خدا لري وسرا لو اسکلل الله جنت زمړه دوان د خدي هر وخت کی چلے گئی خو لگا په دین باندې الله ای بدلو در کوم الله تعالی په امن وسه سوخبردار دی منزل ل دی اوقدر الله دا دریم ترغیب ور کای مال زما ده دیم مال ستا دیں خوبادکی گی ما تا دریم مال اے قرد راکا زمڑا مالو مستاشو اوپادکی گی ما تا نزا ستا بخیال خوب قرد راکا نن راکا سوائی بسخت تکی بیادر کما مندل لذی سوگ دیا یقرد اللہ چور کیا گا لرا قردن حسنا ورکڑخو تابیری پا قرس روکو الله قرد نو گوڑی قرس واغسو گوڑی چی محتاجی اللہ پاکو غنی دیں دا تایبه په کار سره وو د پاره تسلی ده موتی د پاره د خوشحالول د موتی چې الګه قرض ور کړی خپکی ګمو دا مو واجب بیسیمه دراسو ووتی داستا قرض یې در به کیدلا و فولو زائفولو دوګنه بکې لره د پاره او د لره دی دې زدمن یو ما یومہ پا ورځ ترالمومنین دا سمره د قرض صدقه رس په دې سری دا وګورا قیامت کے بعد انفاق تلہ رنئی پذی رنا بجنت ترسی یوما ترل مومنین پا اور جینی مومنان الصلو مومنان اخذلرا یسانورو مو روانا بئ رنا داوی بینائی دی مخقل دیونا وبئ ایمانی او خیر طرف دیوتا رنا وجی مخ کی ورس او ویل بشی زرے تاصل رنان جنات جنۃ کی وی کی بلان دی دینولین او خالیدین فی आम्ही شبیدیکین ذالک ول فوز العظیم او دا کامیابی دلویہ یوم با اورز زجر دے منافقان الا اوس راشه کم خلج مال نه لغی قیامت کې وبته رو کی روانی او تکلیفونو سره مخامخی با اورز وای به منافقان سړی منافقان خدی مومنان او تا انظرونا الک انظرونا صبر کی منغتا لکوټو گئی نغت باسم نوری کوم چې واخل موږ تاسو نره نا لګي سار شي تیاردا تغلیفن دي تاسو شغل پرانا یو شغلوارو چې دار پینو قیل نو بیل شي دا ویناد الله طرفنا دا الله طرفو یو شي ارجيو ورا کوم لا شي دنیا تا دا خو دنیا کې ميلایدا مال بجې لګاو بدن بجې لګاو او انفاق بجې کون ال ميلایدا نه نه ميلایي ارجو را کوم لار شي دنیا تا فل تم سونو را نو لټ ويرنا دا خاص ميلاي دا التبي مال لګه دلتب جننا جوړي دا متا خنه لګو حضور بابن نو بواله شي پمن دیو کی بیسورين بواله شي د پمن کی بیسورن اعراف دیوال د دې سور نمرات د دیوال د اعراف ته اعراف پمن کی دیوال شي اعراب دا به دیوال څخه ری شي او یو ترتو جانان مانی بل ترتو جنت یانی جنت یان چې کوم ځای کې جو جانان به ني جارمیان چې کومه زابونه را کوي جنت یان به دا الله خي چې دنیا کې مه نیکان بدانو تکړو ليو اوه مزه کولی چې تکلیفونه سر مخامخو نن بدان په تکلیفونو کې نیکان ورته ګوري او سر یې به شي وذر بابن او میسو او په اله شی دی منس کی دیوال دا غ اعراف ته له بابن د ذربې دروازه باثینو فی الرحمه دنه طرف د دې جنت دنه طرف د جنتي وزائرون او بهر وزائرون من قبله او بهر د دې من قبلی، د طرف د دینا العذاب عذابین وظائر من قبله العذاب او بهر بعد دینیا عذاب بار طرفه عذاب یی یعنیو طرفه بیجانی او بل طرفه جنتی جنتیان په دې شیشه کې جانمیان ته ګوري او جہانمیان په جنتیان ته ګوري او او یو بل وسین کوي بازن فی الرحمت جننه طرف د دې به جنت وظائر من قبله العذاب بهر طرف د دې به عذاب یو نا دونهم आवाज وکړي جنتیان او عم نه کوم معکوم که منګ سا سر نو سړیا منږو سامل ګري نوم تالو بالاله او بجناتان ولېنو ولاې نه کوم لکنې تاسو پهتنتون انفڅکوم ګن کیا چ پهل نسونا تاسوځان ګن کیا چولیو اوې پټ سیې لګې پهې لګول بسم انتظار م تاسو انتظار کړو په ممیناو مانې تلیفنو وط بستونم هو. او تاسو انتظار کړو په مؤمنانو تکلیفونو او اوشک مکړو په خپل دین کې وتربستم دوایرا عالم مؤمنین تاسو انتظار کړو د مصیبتونو په مؤمنانو تاسو به کړو په پترا دي کړو دمکی وو او اوشک مکړو په خپل دین کې وتربتم فی دینکم وغرتکم لماني دوکا کیا جوړو تاسو لرو امید دنو تر دې چراغ امر الله وکم د الله غ کوم غرور دوکهه کیا چړ او تاسو لرهپله دو ک بعداس شیطاندو ک کړیئ پهلی اومانن لا یوخدم من کوم ناغې کې ساوسې پیا ننکو د ما نه پیدې ورکي د نه قبلېږي چې ورکی ولاې نهله نه کفرو او نه د کاافروونه ماواکوم ناو ځستاسو دور ه مولاکوم ه داور دا مولاکوم او لام. دا دیر لایق تاسو صلرام مولاکم مانا اولا لکم دا دیر لایق دیتا صلرام و بیسل مسویر بددی دورتلوم علم یعنی اے نظر آگلے مومنانو تا انتخشا قلوبهم چویرگنو نا دیو لذکر اللہ ذکر دا اللہ تا مومنانو تا وقت نظر آگلے چه دیو زنو نظر پاک دے کتاب نو جرگی علماء واقعا نقل قی پوزیل ام نعیاز دایو لوی بزرگ اول کې دې ډاکم د یو ځلې او کور تلاړ په دیوال باندې سور شم اغلا د پاره یو زنانا لاندې نتیلات کوي اغال فاز وای علم یانی الذین ان درغله مؤمنان او تاوق چې ویریږي ورنادیو د ذکر د الله نه دهو بارو به وي دوی بلا قد ان اغه وخر اغله توبه وی سو دغلا نه قدر شو اولي بزرګ تن بیا جوړ شو الله یا واخ نې راغلي ته هغه ځان باندې راوالګنه راو ګرځو قران ته راشد قران سره جوړ شغه خپل تدریدا چې الله دې مرتبو تور وسين و ما نزل من الحق هغه چې را لګل دي الله حق ولا يكون او نكي په شان دا که سانو کتاب جوړ کړ کتاب بوخا پتوال الالم امد نو د شیو پاري باندې ال امد نیټه ها پاري باندې نیټه او د فطال العلم العلماء نوکدشی او پایماندي نيټه انتظار د قیامت یا زمانه دا خرچ کولم يره وبا لګم لا ډير وخته فقستو نوکلک شوړون دي هغه او کسي مينو فاسقون او ډير داغينو نفرمان ترغيب انفاق تا او شي جنان الله يو هي وين دي کوي زمکا بزوچوالینا قد بيننا يقينا ما بیاں کړي تاسو ته او ساتو نه دیه پاره دا ਕਰਨه کار واخلئ یقینا خيراتګون کی نارینه اخراتګون کی زنانه او قرض ورکون کې الله زړه قرض ورکول خو جو ظافلهم دوغنه بشي الله را او ذول را اجر دې کریم عزتمن بشارت اگسان چی مان دې پاله پر رسولانو ده الله دا گسان هم صدیق پهونو دا د رښتینی وشو دا ان دربيهم او شوادا دا پسند درب کینی و الشوذا او شوذا دا پسند درپ کی دي شوذا دا الله پخوا کی دي او خوشالي ولور کوله کی ځکه مال بدن دا الله بدن باندې لګولاو له نه الله ولور والا خوشالي او کړی و شوذا اند ربي او شوذا دا یا يا ده خبر ما باد دي و شوذا او شوذا ثابت دربي ثابت دي پسند درپ کی او یا پد ایسی دیقیر ماندی آتب دے کمو تداشی نمانے دا دا جمع دا شہید دا وشوا دا او شہیدان دا الله پدار کی دا پسنگ درب کی الله اللہ والا خوشحالے ورکی رناغانے والا ورکی یا جمع دا شاہید دا وشوا دا بیانون کی دا مسئلے ان درب دا پسنگ درب کی دی دا پسنگ درب کی دی بیانون که دا مسئله پسنگ درب کی جا اللہ بل خوشحالی ورکی نیمتون ورکی او خیا پا مخ کی ماندی آتب دیں چه پا مخ کی ماندی آتب شی نو دا کسان امو صدیقون و شوادا اندرب بی دا دی رشتیاویون کی دا دی رشتیاویون کی او دا دی شوادا پسنگ درب کی دادوان وصفین دیو جمع کردی دا رشتی نید او دا شوادا دي نبی علیه السلام فرمه لیون مومن و امتی شوادا زمان دا امت مومنان اگه شوادا دی نو دیو مقام دا شاعدتو مسئل کرده مومنان امدی صدیقین امدی او یا دا شاید جمع دا مومنان همو صدیقون دا دی رشتی اگه اونکی و شوادا او دا دی بیان اونکی دین بسنگ درب که دا شوادا ایلی تکونو شوادا علا الناس چتاسو بیان کونکی شیخ خلکو تا زماد دین مخلوق تو رسوئی نومو صدیقونو دادی رشتی آویون کی وشوادا او دادی اشوادا دادی بیانون کی د دین خلکو تا دادی دین بیانون کی خلکو د زماد دین رسوئی پسنگ درب کې دادو مانی شوئی یا شوادا زان لشو این دربی مخبر در شهید جمع یو مانا شاہید جمع بل مانا شاہید جمع غازی او د شاید جمع بیانون کے وشوادا او شہیدان دا دی پسند کې اب کی خوشحالی ولو اور کئی وشوادا بیانون کې دن دا دی پسند در اب کی نعمت کن ورکئی او یا پدی مخیات اب حلاک او مصدیقون دا کسان دا دی رشتی او ان کی اوشوادا دا دی شوادا اند رب پسند در اخپل کے او بیا جمع د شید او د شاید بانا لوم اجروم دیولارا سوابونا دیو دی او رنا دیو آگا سانچی کفر اکڑلے تقضیب اکڑلے دون پہ آتونو جانمیان راتون کے آتونو کی دا بیا تاخیر د دنیا ذکر کئی او ترغیب ذکر کئی انفاق تا پدری مترقی سرا